د دې دین ارشد شاعث اول شرف د حدیث ذکر کوو اوس طبقات د علم حدیث ذکر کئ د دي علم حدیث ډېر زیات انواع دي ثوره انواع د بل علم نشته ثمره انواع د الم حدیث او ثمره خدمت انشاء الله تعالی دې اومه د علم ال حدیث غسته ده نو د رشاد ک د بل علم خدمت شو دا وی جمع باندی سوک علوم الحدیث وی او سوک و فنون د علم حدیث وی فنون د علم حدیث و تسوک وی نواغا دیر زیاد تی دی. و شاہ صرف ظاہری طبقات ذکر گئی غٹ سلورو سلور انواع د علم حدیث ذکر گئی او په دې چې بیا کوم علم د اسرار الدين دې او علم د اسرار الحديث دې راغد طول نه اولادې شاسو ده هرې موقع ذکر کوي چې دکم چې شاسو تصنیف کړل دې او کتاب زموږ مخه ته پروت دی اوله طبقه شاعريي غمبه نو د یو مثال په تور باندې ذکر کیږي لکه مونږه په یو ځای یو مثال په طریقه باندې چې لکه یو میووي غوسه والو پرسکا سوابالو غوسه غوز دا پاسا یو پڑتی دا پاسا بل چه کم دنو تا پاسه پاسا پڑت دا د دی دا غرط اغا لرگی او یو پڑتی دویم چه دنو اغا لان دی پڑتی او سالورم مغز دی سشن و ایدف حدیث تی و یو چه کم دنو تب زاہری ثبوت تی چه کم ثابت تیو کم نده ثابت تیو زعیف و قوی یعنی فن و روایت الحدیث فن و روایت الحدیث جو ایم ورپسی لان دنے پوٹا هذا هو علم غريب الحديث مشكل الفاظ الكول غران الفاظ و معنى قول درهم چه ده؟, ده, ده؟ ميوه ده ميوه ده ميوه چه ده؟, ميوه ده, ده الحديث حدیث اون احکامات ثابت اول حدیث اون ستا بیت اول احکامات ثابت او سلورم دادیا غرست دی سوشی دی رست لگل غوز نتیلو باسا بادا منسوب باسا تیلو باسا ابلکل اخیری رست دی واغد علم اصرار الحدیث علم اسرار الحديث و ان هذا العلم له طبقات و ذي علم درجي و فيما بينهم درجات ظاهر و بي كم يوم و كم بان لغيابي طبقيش و حديث شو طبقيش و په بیا طبقو طبقه کې مشغولین علما شول څوک په ولا طبقه کې مشغول دي څوک په دې متبه کې مشغول دي څوک په درمه کې څوک په څلورمه کې د څومره د کمې طبقه درجه ده په څومره د هغه صاحب ده ای لمس ده درجه ده چې کومه درجه کې څوک مشغول ده بس اقا ولا شو وقامشه څوک په ټوکی باندې سی وی لګیا وی څوک په مغاصبه وان هذا العلم له طبقات والاصاب فيه ما بين الدرجات وله وله قشور داخلها لب او د دې چې کمونو پښتو کې دي مونږ ورته په اړه شنو وایو خو دا په څېر مونږ تاسو ته پاروي وله و قشور او د دې لپاره پښتو کې دي داخلها لب ذې دند چې کوم مغز ده بل مثال ولوي وا اسداف وصادر او صفيري چې دند باغی کې ملغل لري دي دند باغی کې څه دي ملغل لري دي وقصنف العلماء و رحمهم الله فی اکثر الابواب عالمانو په هره طبقه کې تصنیفات کړی دي او شاتف خسلور ذکر که بلا انواع الحدیث دی انواع علم الحدیث او بیا په پہلیو که بلا تصنیفات شوی دی ما تقتنسو به الابد وتزللو به السعاب آغا تصنیفات پکی کری چې چه تقتنسو به الابد اقتناس اخکار تبه او اوابد وحشی تو او وحشي جناورو ذویل کی شاسې اغه مسائل چې اغه مشکل وي او زه انتظار نه راځي ود ذهن نه تختی را تختی زغی تشوی او ورکړه د وحشي جناورو سره اوابید او بیا داغه سره اقتناص لازم نه خار و سره لازم نه فخار نه بغیر نشینی ولی ودای استعاره تخیلیه شو اوابط کې استعاره بالکنایه ده دا کی دا او اقتناص کې استعاره تخیلیه ما توختو سن نسبه اله اوابط هغه چې ښکار کول شي باغین سره توختیدل کې مثاله یعنی حاصل حاصلول شي باقي سره تقديدن کې مثاله وتزلل به استعاب او تابع کول شي په دې سره بد خويا صعب جمع صعب ځا صعب ګرانه او مشکل ته وي او سل کې اغه زناورتوي لکي چې کم اړي کوي زت کوي کنه اګوس اس په لباټاګه باندې وته دي اوندي زه باندې ولرلا وای تا کایې حوا چې کمند زاین رفیقینا سمون خلق وتاړی وای به اڑی چې کمند نو سکرا شروع کړه اڑی او اڑی وتا ویل کی نو صیب اغبط خو ی زناور تا ویل کیږي چې هغه اڑی چې کمدنو نو شروع کیږي ز دې دائم چې کمند هغه مسائل چې مشکل وي او ګران وي زارې تشویره داسې زناورو سورور کړه بغیر سره تذلیل لازم دی بغیر د تذلیل نه لاغي فائدہ نشي دی چې شوده تابع کړې نه وي یوکه ستاره بیل کنايش او بل کې تخیلې شو وتذلل به صعاب او تابع کولې شوب د سره جګمدنو مطلب حاصلولې شوب د سره ګران مسائل او صقم طبقات ذکر کې شاته سلورو وَإِنَّا أَقْرَبَ الْقُشُورِ إِلَى الزَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ نا ولا نا ایده ما کینو ار صب تقریباً پیجنی و مالتا از زلگونتایی که نا نو کینو چې ده ده کینو دا پاس اپڑا چو دا پاس اپوٹا که ابرا بانی پوششی که نا نو بس بیخی چه اغا آغا قشر او آغا پوٹا که ظاهر <زاہر> دی ټول نمښت ظاهر ده ډیم پورټه کې ګرتا سخیالي د لیکینو د غړ پورټه کې او د فارې ترمیان ځای اټخه لګې دی بیا داسې داسې لږه ایه خولې پرشنېږي کنه بیا ته ناغاله سپین سپین دا چی ناغاله نسې لږه انده د ویم پلځ ته دی هغه میوي سرنځ دی له و سره کله کله خوړېم شي خبره باندې په دا پر نه شوکو نخری کم ظاهر ده ناغه شاسې بوي حدیثو دا باس کول چې دا صحیح ده زه دا ضعیف ته دا هغه علم روایت حدیث نن سبا ټولونه علیحدہ ګرځولې لکه علم حدیث باندې پوئ خلک هغه جن الکیږي چې بس هغه په صحیح او ضعیف باندې باندې کوي پوئږي ای باندې الحمدلله چې کمندو باسو ډیر شې وي او خلکو به زان ډیر ستړکړې دي مح مجتهدینو چې کمندو د روایتو نه استهاداتو اقیادات کردی دي او اغی روایتونو چاند بین سده کرده دی چې کم چې کم دنو قابل لی استدلال نو قابل لی عمل نو اغا اغی پریخی دی او چه بچابانی عمل کیده شد اغین اغی استدلال سده کرده دی و این اقرب القشور الى الزاہر اغا اغا نزدی ده بوٹو کون ظاہر تا فن و معرفت الاحادیس اغا فن دا معرفت دا ده معرفت ده احادیس و ضعفن و د صحت او د زوف و استفادتان او د شهرت سره خبر مصطفیز و غرابتان چه دا حدیث غریب دیکنه ده و تصده لحو جحاویزت المحدثین و پر شام و ریسی بول کل ترمیزی بیلا با پنچر که همعقی که دا حدیث غریب دیر رازی کنه هاز الحدیث حسن غریب لو بالیو تاویوی چه تک مالدار حدیث پکشتیخو کنه بیتول غریب دي. د غریب نه دګور د لهو جااب هم چې کمو لړ محدنو توجو کړ ده تهصد دا له او توجه ک کړړ د ته چې کمو جااب زتلول محین جاه معاهرته لی کې مااهرانو والحفاظ من منل او حفاظو چې کمو د متقدین نه حافظ حافظ الحديث ده په حديثو کې مرتبه ده چې او سړی شيخ الحديث په سر محدث په سر ګرځي حافظ الحديث په سر او حاکم په سر باندې دا حافظ الحديث مرتبه ده چې وې اکثر حصہ د احاديث او تیاذی او زنو ویلې د 5000 احاديث او تیاذی او څوک یې صحیحین او تیاذی ویاده بانده بره او ساندن او مطنن دعوه تیادی ماغی تحافظ الحدیث ویلے کیه حاکم چی لا روایات تو تیادی والحافظ من المتقدمین سم یدلوحو دویما مرتبه ذکرکی چاگه ده فن غریب الحدیث فدیکی ابن قطعبوم کتاب لکلده تاگه مخیری قبلا کتابونه دي خصوصا دی مام زہبی کتابونه وکلی کلی شوی دي او داسی یا ابن ماین دی او بلا خلق تے. دی چې هغه یې ور ډېره با نصو دی. نکړي دا. دا او فنل غریب الحدیث غریب الحدیث کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي ان نهایت ابن لشیر ډېر مشهور ده سلور जिल्हा کې ده او زم چې کمدنو نو بهار ولنوار ده محمد طاهر پتنی رحمه الله وتعالى داډیر مشهور دی سوم یتلوه بیا دې په سیم نمبر دی فنو فن معنی غریبها و ضبط مشکله ها فنو معنی د غریب الحديث و ضبط مشکله ها او دا غریب مشکل زبط کول چې ګارانټي کې چې ګندمو معلوم شي وتصدد له الائمه الفنون الادبيه او توجه کړی لدې تا امامانو دفند عدب والمدقرون من علماء العربية او اقلقو چه کمدنو دا عرباية دا علمانونا مضبوطو مضبوطو علمانو ده دا توجه کرده ثم يتلوه فند معانه الشرعية دا سالورد ریما مرتبه ذكر كي علم و الحديث غورا يودي دي اغا آياتونا ش متعلق دا په ملاجېون څخه د تحقیق مطابق هغه وي چې 1500 آیاتونه دي آیاتو الاحکام د دې آیاتونو نه چې کومه مسلې ثابتيږي نو اذه د احکام القران ولیکيږي دا دوی احکام القران د احکام چې کوم روايات دي ملاجېون څخه وایي چې خلک او عالمان وي چې درې ځله روایتونه د چاګي د احکامات دي چې هغه د احکامو سره تعلق لري نو روايات مواعظ دي قصصتي امثال دي حديثو کوم بلا قسمول دي نو اوي صاحب فقہ اساغه نه چې محکمات راوزی راغه فقہ سنت ویل کیږي ویل کیږي فقہ سنت او ویل کیږي چې د اودوال آیاتونو او حدیثو برختي او غیر منصوص احکام د دین په قیاس سره راو باسي قیاس سره کی راو باسي احکام مستنبطه له قران او د حدیثنا قیاص پره ځکه کوم مسائل راوباشي واقع ته علمي فقه ویل کیږي دغه درې وړو مجموعه نوم فقه ده علم سوشه ده فقه ده نو شاته ذکر کیږي په حدیثو کې درې ملم هغه چې کم دونو دا فرص کا او دا کمو چې کومې دنه چې کومه سبي میوا سفرج په دنه دوار پرچونو چیرسیو کومه سشي ميوار عشي اندك ددي ده ده تسوي لكي فقه الحديث لكي بياشي ده ميوينة كمرسة و جوسرا و باسي سالورم نمبر ثم يطلق فن معاني شرعية يوم معاني لغوية دي أو بالمعاني سدي شرعية معاني شرعية معلومة وال استنبات حكامات و فرعية والقياس للحكم المنصوص للعبارة والاستدلاء بالإيماء والإشارة او پیو حکم بانی بالقیاس کوي لی منسوس بانی غیر منسوس سکول کول و طریقی دی عبارت النص یا دی اشارت النص تایی دکا نا یا دلالت النص تاو سکمی طریقی و ایلی والقیاس الالحکم المنسوس فی العبارت والاستدلائی بالایمائی والایشارہ او استدلائی لکی تکمینا پی اشارت سره و معرفت المنسوخ والمحکم دا معلوم کی جفلان کې حدیث منسوخ ته او فلان حدیث محکم به قابل عمل ل او مرجوح و او کوم یو چې کمرو مرجوح ته او کم چې کمرو لازم ده بخلق باندې عمل کول لاغه مبرم به ابرام نه ابرام الزام ته ویل کیږي او کلک ته ویل کیږي او المرجوح والمبرم چا کلک ته راجح سي و هاذا بمنزله اللب والسر تبا منظلة ذا غماغاز ذا دمئوه چه مصيفي مغاغ او سپاة كه چه مدن نصيفي مالغالر وي فهنده عامة العلماء ده عام مليانو بنزبان دي له تصدى من الفقهاء او دير لویلو فقهاءو دي طرف دا. دا تا توجه کرده دا چه مدنو منغو تاسوينو هذا وإن نادق الفنون الحادثيتي بأسر عاين دي وإذا عامو بنزباني بزدين غرب لو بس لکد دینه مغازر اوست نو نور تشهکای پال دینه ده پاره او خوڑا کنه پاره دی راویستا بزدک کج گمنو فقه شوا تاغه شیشوا من گاوم ام تو رواو شه فقه ته گمنو دو حدیث او دو قران نه چور تا وی لگی قران او دو حدیث خلاصه چی او چی سیوی نه چوری تاغه ته وی لگی فقه وی لگی شاد سیوی او زما دن نه اوبل مغاز دلک روز کنه یو د روز د ویروس ګم بیا ځنه چې ګمندو سو شه دي سټیلی هغه اصل شیزه پکې نو شال تبوی زماب بنزوانه د دې له څنګه به تر هغه علم اسرار الحدیث المسه شه دي اسرار فلورمه مرتبه ذکر کړي سراد ابزلیت ده دینا هاذا و ان ادق الفنون عندي باسرها زماب بنزوانه چې ګمندو باریک په فنونو حدیثیو کې او ټولو کې زموږ په نيز او عامه فهامه سختان او ډیر جواب مې د اصل سره محتسب څنګه له اصل ته لیکيږي په جواب د اصل سره فيما ارا شاسې بوې بچای لازم قوم نه او بار اس کې زموږ خیال له نن ورځ زمای یو نيز ده وشو ګرا سره مړيودي مني کنه مني نه دې مني و اعلا او ډیر اوچت په بار د درجه کې و اعظم هه مقدارا او ډیر لوی په مقدار مرتبه و و کی، کی او مرتبه کې و علم او اسرار الدين هغه علم د اسرار الدين شادس د دې ځای کې څو کرکې طبقات د حدیث او دلته لفظ د الدين راوړو لفظ د اشاره راوړو الدين راوړو ځکه چې شادس دلته کې आवाज د هغه حکماتو اسرار نه ذکر صرف کم پچا کې راغلي دي با حدیثو کراغلی دی بلکہ وسرجه کم قران کریم کراغلی دی نو داغیو مسرار ذکر کی او قران او حدیث چ مجموعہ یو زیش نو سشیرے دی. دین دی قران متن دی او حدیث صدا شرح ده. ده و نبی علیه و سلام بیان کرده دا مدد دی دا وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ مجموعہ بیان کڑ دی داغی دین ویلے کی داغی طول و اسرار او راجون معلوم اول هو اسرار الدین دے علم اسرار الدین تعارف سدے موضوع سدے او غرض سدے نو اول مصرا بیا شاشه